أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة تكلمي إني بكيت على فراق كيف علامي لم تسيني عندما ناديتيني في صمت طولا ما تاك كلامي وقعدت عن ارض انت بتو عن Znači, prethodilo je uh, oslobađanju Endelsa, osvajanju Endelsa, pre, uh, prethodilo je znači os, uh, oslobađanje do osvajanje Sjeverne Afrike. To se desilo u 73. godine po Hićri. Znači, to se desilo u I to, znači, prvo osvajanje koje se desilo nakon onog što je za vrima, Otmana radi allahu bilo, kada je Abdullah ibn Zubeir i ostali bojstva muslimanska, što je što Šutabina, kada su vršili, up, vršili upade u Afriku, to ustalo niče, domaće se znači je zvršilo otpadništvo, većina njih. Znači, prvo koje je bilo jačeg značaja i većeg značaja, to je se desilo jel, na rukama znači, velikog, velikog ashaba, osvajača, to je Ukbe ibn Nafir. Znači, on je vršio sa svojim, sa svojim bojskom, džahidskom, Uh, ispred Emevijskog ila Afrika, znači vršive osvajanja, oslobađanja Sjeverne Afrike. Uh, u Sjevernoj Africi su živjeli, znači, berberi, znači berberska plemena. I ono što je karakterično za, za, za berbere bilo tu početku, znači, osvajanja ili, ili oslobađanja tog Sjevernoj dela Afrike, znači, govorimo tu, o čemu govorimo, znači, mimo Egipta, znači, Egipta je bio osvojen uh, prije toga za vrijeme za vrijeme Osmana i za vrijeme Osmana Radjelanu. Znači, do Egipta, oni sve zemlje sjeverni prema, prema Maroku, a tu je Tunis, Alžir, Maroko i Libija. nači sve, sve ta mjesta su nači oslobođena, oslobođena znači, u vrijeme Emevijske države, u samom početku Emevijske države. I tu su, znači, u ovom kraju prema Maroku i Alžiru, tu su živeli berberi. I ono što je karakteristno, karakteristno bilo za njih, da kada god bi se uh, neko mjesto tu oslobodilo, ne bi malo vremena, Barba bi se ponovo vratili u kufr. Izvršilo ga otpadništvo. I, u stvari, tu, tu je i bio problem jel, da, je, da je čak koštalo, iako bih ibn Afija koštalo života, to, uh, to čeje sto često otpadništvo od mjesta koje bi on oslobađao. Tako da smo jednom napravili napravili mu zasijedu kada se vraćao iz jednog mjesta o, o, on je naravno ovaj, uzao karja, kajiravan, mjesto, grad koji dan danas postoji, postoji kao sjedište svoje pa bi odlazio sa tog mjesta na druga mjesta, uglavnom napravljamo zasjeda pa je ubijeno u jednog jel, od tih a, kontra akcija koji su vršili berberi A onda je došao znači red na Musu Ibnu Sajra, i one onaj koji je utvrdio, otvrdio Alas Muslimana u u Sjevernoj Africi prije osvajanje Endelusa. Ko je bio Musa Ibnu Sajr? Znači ovo je ime koji treba svaki musliman znati ovu osobu. Ovo je ovo suo imena koji naša djeca treba znati. A znači, čovjek treba da znaju za Musu Ibnu Sajra, za Tareh Ibnu Zijada za Ostali koje ćemo spomenuti znači velikane islama i muslimana koji koji su promarširali kroz ovu, ovu dugu istoriju islama i muslimana. Musa ibn Sa'ir naši on je sin od oca Nusaira. Anusari je u stvari bio kršćanin i to monah bio rahit u Iraku pa je za, on je zarobljen u toku bitke Ajun Temer koju je vodio Khalid ibn Valid u tom mjestu Iraku i tada je uhvaćen znači otac i u, u, doveden kao rob u roblje vače znači otac od Muse Nosair i sa njime za njime bio bio i i, i otac Muhammed ibn Sirina vi znate poznati Tabiin Muhammed ibn Sirin tumač snova Njegov otac isto također zajedno su bili uvačeni i, i Nusair i Ibn Sirin. Obojca su bili čak i onda su obojca primili islam. Jel? Znači, fadl njihovog islama i ono što, što je nastalo poslije toga, znači, vraća se znači, nagrada prvestveno Haldibne Velidu, jer su na njegovim rukama primili islam. Znači, to je od Hasenata, od dobrih dijela Haldibne Velida. Znači, ono što će desiti u Endelusu, znači, ima udjel i Haldibne Velidu čim sebebom je primio islam od Muse, otac od Muse. Uglavnom, Nosair, kada je primio islam, bio je pokazao sposobnost u vojničkim vještinama, pa je postupno napredovao na toj ljestvici vojnoj, i čak za vrijeme Muavi, radijel tako da je postao od poznatih vojskovođa za vrijeme Moavira djelana. Znači, poznatih, sposobnih vojskovođa, znači, uh, znači nekoliko, jel, uh, znači, ako uzmem 73. da je tamo, jel, da je već širana, jel, uh, da je oslobođena ili osvojena Sjevijena Afrika, znači, uh, deslo se, znači, ti neki 20-ak godina, znači, uh, znači, Nusair, no ti neki 15-20 godina za vrijeme Moavije, prije, znači, i poslije Moavije, Njegov otac je znači napredovao u, to, u tom vojnom staležu jel? i pokazao veliku sposobnost u, u vođenju vojske. Rodio mu se sin Musa, o kojem mi govorimo Musa ibn Usair, i odgajao se, ono što je zanimljivo, znači odgajao se sa djecom od djeci Emira, odnosno djeci od emevijske porodice. Znači, sa, zajedno sa djecom od Moavije rad je on je zajedno se sa njima odgaja, odgaja u smislu, odgaja, znači učio kod isti učitelj koji je počavalo ratnim vještinama, e, znanju šariackom i svemu drugom čemu su tada djeca bila odgajana. E, tako da je znači, vrlo rano postao, jel, znači odgojeno, samo početka, znači, e, Musa ibn Sajer, odgojeno je znači, na ljubavi prema znanju i prema džihadu i čak ljubav prema širenju Islama. I učestvo je tome. Tako da ono što se posle znači proćemo postepeno poznat znači ni uopšte da čudite. Znači, nije to uopšte nešto strano i neobično da da se desi ovakvom čovjeku. <tuh> Između ostalog Musa ibn Nusair je bio znači bio je znači vojskovođa egipatske vojski, glavni vojskovođa znači komandant Egipaske vojske e, znači za vrijeme e, Abdul brata od Davuda Melika koji je bio tada u Egiptu namisnik. Nač je tada već bio znači glavni zapovjednik za vojsku. Da bi, je, o, da, bi da bi mu bilo da data uloga da, stvari, e, da data mu je prilika da vrši dalja osvajanja nakon e, pogibije, nakon ubistva El Ukbe ibn Affi koji se smatra prvim osvajačem ili osloboditeljem Sjeverne Afrike. Međutim one u... i ono što sam spomenuo početkom naše znači primjetna stvar što je bila a to je znači da, da Ukbe i Afija koji god mjesto je osvojio, znači prošlo, ne prošlo malo vremena, ljudi su odmah tu odmetnili i protjerali bin Ili pobjed usku muslimansko. Pa onda to Musa ibn Siris izvršio Vidu, jedan vid analize ili istraživanja, što se to dešava. Što se to dešava u Africi. I onda je uzao uh, taktiku Halib Nevelida u ratovanju. U kom smislu? Radio dvije stvari. Kada god bi neko mjesto osvojio, neko mjesto, pokrajinu, grad, eh, nastoja bi da zaštiti svoja leđa. Znači, popunio bi, znači, popunio bi, znači, vojsko, eh, znači, to mjesto bi znači na, na ispravan vojnički način štitio i e, kako bi mogao ostvariti znači predispoziciju da može ići dalje znači ne bi žurio i ratska između znači e, ratska između ra ratovanja Musa i ibn Saira i Ugbey ibn Navija Ugbey ibn Navija e, ušao u, u znači u sjevernu Afriku za nekoliko mjeseci slobodio sva ta mjesta od Egipta tamo do, do Maroka kako tako brzo osvojio tako brzo izgubio a Musa ibn Sair je skoro Od šest do 8 godina je oslobađao ta mjesta. Ponovo, čisto je ta mjesta što su muslimani izgubili. Znači, vas to je ogromni razlik među, među ta dva načina. Znači, način Musa ibn Sayyra, učenjaci spominju, istoričari, da sličan Hald ibn Velid. Znači, kada uzme neko mjesto, znači, utvrdi ga, ogradi ga, ostupnicu sebi pripremi, organizuje, onda stvori predispoziciju da može dalje da vrši osvajanje i poveže te teritorije. Što traži vremena, traži godinu, dvije da se, da se vežu pokrenu jedne za drugo. To je jedna stvar. A druga stvar, što je Musa Ibn Sajir radio, a to je da, da bilo koje mjesto da je osvoji, znači to bi, to bi se radilo na poučavanju ljudi islam, pozivanje ljudi u islamu. I to je ona, ona suštinska promjena koja radio odnosno na okolbe i Benafija. Znači, prvo bi dobro otvrdio ta osvojena mjesta, a onda bi ljude pozivao i poučavao islamu. Pa tako, kad se spojile te dvije stvari, ono što je Musa ibn Sayr, znači od sjeverne Afrike, što je uzeo, to se više nije gubilo. Tu se islamska vlast učvrstila. Pogotovo kada je primi primilo domaćo verbetsko stanovičstvo, kada je primilo islam, znači, time je utvrđen islam u sjevernoj sjevernoj Africi. I, e, I onda su stvorene, predoizpozicija se može razmišljati o nečemu dalje. O čemu dalje? Znači, os, znači oslobođeno je sjeverni dio Afrike je skoro sva mjesta, e, osim onog dijela znači, koji, e, koji, e, koji je najbliži Endelusu, današnjem Španiji, i na tom dijelu su znači, bile dvije, dva, dva poznata grada, na Tanja i Septa. Septa je jedini grad koji je sada ostao u rukama kršćana. Dok je Tandža je bila uzela sve muslimani i data je vlast tada da da posljednji kao namjesnik ta arhipnijat. بالله يزوت المغاني مرتان عرج على اهلي هناك وسلمي كانوا الملوك كانوا الملوك على الزمان وقارنوا